Річки, озера, водоспади Королева земних річок Хоча найдовшою річкою світу вважається африканський велетен Ніл Він не є наймогутнішим водним потоком суходолу Адже будь-яка річка характеризується й іншими показниками Зокрема територією, з якої вона збирає свої води Так званий водозбірний басейн І кількістю води перенесеної за рік. Якщо ми врахуємо ці дані, то побачимо, що безперечною королевою земних річок є Амазонка, а осніл за річним стоком посідає почесне 26-те місце. Амазонці є чим дивувати людей. Ця річка-рекордсмен переносить цьому частину всіх річкових вод землі. Що секунди вона доправляє до океану 120 тисяч кубічних метрів. Якщо її налити в залізничні цистерни, то знадобиться понад 150 вагонів. Басейн Амазонки з численними рукавами-притоками охоплює величезну територію, яку за площею можна порівняти з Австралією. Більша його частина розташована в Бразилії, а південно-західний і західний райони залазять на територію Болівії, Перу, Еквадору і Колумбії. Цікаво, що верхів'я Великої річки розташовані лише за 190 км від Тихого океану в гірській системі Анд. Упродовж перших 700 кілометрів вона тече за паморочливими гірськими лабіринтами, щоб опинитися на найбільшій рівнині світу. Тут її водний потік стає спокійнішим, хоча для рівнинної річки його швидкість досить висока. Винна в цьому багатоводність Амазонки – вона переповнена водою, яка безупинно доправляється її притоками На підходах до Атлантичного океану річка утворює одну з найбільших дельт Ця п'ятерня площею близько 100 тисяч квадратних кілометрів Ширина дельти перевищує 300 кілометрів Це більше, ніж відстань від Харкова до Запоріжжя Кажуть, що короля робить почет Тож можна сказати, що Амазонку роблять її притоки Близько 20 з них самі є найбільшими водними потоками землі, завдовжки 1500-3500 кілометрів. Чи знаєте ви, що за рік Амазонка постачає в океан мільярд тонн твердих речовин? Якщо перевозити їх на великотонажних вантажівках, то знадобиться близько 10 тисяч автомобілів, за умови, що кожен зробить 10 поїздок. Батько вод Північної Америки. Найважливіша і найбільша водна артерія Північної Америки Міссісіпі. Батько вод, велика річка, так називали її індіанці. Розміри річки вражають. Зі своєю головною притокою Міссурі Міссісіпі має довжину 6420 км. Друге місце у світі Площа басейну цієї комбінованої річки – 3 мільйони 268 тисяч квадратних кілометрів, третина території США. Місісіпі бере початок з невеликого озера в штаті Міннесота, трохи не дотягуючись до великих озер. Дивлячись на величну річку в центральних районах США, важко собі уявити, що верхня течія – це зовсім непримітний водний потік. Він протікає через невеликі озера й болота утворюючи пороги і кам'янисті перекати. До впадання першої великої притоки Міннесоти річка то розширюється, то звужується, неначе не наважується стати могутньою Міссісіпі. Біля міста Міннеаполіс її річище стискають скелясті береги, утворюючи пороги. Далі, майже по всій довжині, річка має широке русло, але якщо у верхній течії її водний потік незначний, Тоб середній більш стрімкий У нижній течії Міссісіпі починає петляти А русло стає багаторуким, утворюючи широкий пояс-приток За кількістю і химерністю звивань річка може претендувати на одне з перших місць у світі Вона схожа на смужку паперу, складену в гармошку Якщо випрямити всі петлі, річка стане втричі довшою Цікаво що Місісіпі в напрямку до Гирла не розширюється, а навпаки – збужується. При цьому течія її вповільнюється, а від міста Батон-Руж починається дуже розгалуджена дельта. Шлях річки завершується впадінням у Мексиканську затоку. На Місісіпі так багато островів, що замість назв їм дали номери. Після кожного паводка з островами відбуваються метаморфози, якісь перетворюються на півострови. Деякі зникають. Одні поділяються на частини, інші виникають знову, збиваючи з пантелику моряків. Чи знаєте ви, що наймальовничішою частиною Місісіпі вважається ділянка від Сент-Пола до містечка Кейп-Джерардо? Тут круті стіни долини височують подекуди на 200 метрів і при цьому не обтяжують течії річки. Море-озеро Озерами називають природні водойми, розташовані в заглибанах Суходолу. Серед них є гіганти, які своїми розмірами перевищують деякі моря. До них належить Каспійське море, що є найбільшим озером на Землі. Морем його назвали за велетенські розміри, солонувату воду і близький до морського режим. Від справжнього моря Каспій відрізняється тим, що не сполучений зі Світовим океаном. Площею він дещо поступається Чорному морю, але перевершує його довжиною. Максимальна глибина становить 1025 метрів, подвічі менша від показника Чорного моря. Північна частина моря озера лежить у помірному поясі з континентальним типом клімату. Для нього характерне тепле літо і морозна зима. Холодної пори року на Каспію лютують штормові вітри, що дмуть із рівнин Казахстану. У грудні озеро вкривається кригою до лінії острів Чечень-Мангишлак. На півдні переважає субтропічний клімат зі спекотним сухим літом і м'якою зимою. Тут водна акваторія прогрівається дужче. Каспійські береги переважно низовинні. У північній частині берегова лінія порізана водними протоками і островами Дельти, Волги та Уралу. Довколишні райони мають унікальні рибні багатства. Особливо славляться тутешні осетрові – білуга, стерлядь, осетер, севрюга. Найхарактерніша риса водойми – зміна її рівня. Так, у 1930-70-х роках море відступало, що призвело до обміління прибережних акваторій і зміни берегової лінії. У 1980 році – Рівень моря став підвищуватися. Це загрожувало катастрофічними повенями. Але з літа 1995 року Каспій знову почав відступати. За 7 років море піднесло черговий сюрприз. Починаючи з грудня 2002 року рівень води зростає. Очікується, що в найближчі 10-12 років рівень Каспійського моря коливатиметься в межах абсолютних позначок мінус 27 0,8 мінус 27,58 метра. Море перебуває нижче від рівня Світового океану. Очікується, що 2016 року він може знизитися в середньому на пів метра. Але сьогодні ніхто не може сказати, чи збудеться черговий прогноз. Чи знаєте ви, що течії в Каспійському морі утворюють складну систему? Це результат впливу різних чинників зокрема напряму й сили вітрів, конфігурації берегової лінії, рельєфу дна. Більшість водних потоків переміщується проти годинникової стрілки. Величезне верхнє Великі американські озера – це п'ять водойм, сполучених між собою річками-протоками. Разом вони утворюють найбільшу систему прісноводних озер світу. Найбільше Найглибше – 406 метрів, і найхолодніше озеро – Верхнє – Північна Америка. Воно є найбільшою прісноводною водоймою земної кулі. Озеро розташовується на висоті 183 метрів над рівнем моря. Воно займає улоговину, утворену льодовиком у давніх кристалічних породах канадського щита. Береги Верхнього озера мають суворий вигляд. Особливо вражає північне узбережжя, де високі круті схили складені гранітами, кварцами, гнейсами і укриті сосновими лісами. Живлення водоймища відбувається за рахунок атмосферних опадів, а також вод, які несуть у нього річки. Стікає вода через Сент-Меріс. Ця річка з'єднує верхнє озеро з іншою водоймою найбільшої озерної системи – озером Гурон. Узимку рівень води в озері знижується. Цієї пори року опади випадають рідко, до того ж у вигляді снігу. У період від грудня до квітня в прибережних районах спостерігається людостав. На весні, коли починається танення криги та прибережних снігів, рівень озера підвищується. Максимальних значень він досягає влітку, коли йдуть рясні дощі. Тривалі коливання рівня води можна спостерігати упродовж декількох років. Вони залежать від погодних умов. Озеро вражає не лише своїми розмірами, а й непростим характером. Під час шторму висота місцевих хвиль досягає 6 метрів. Це пов'язано з тим, що водойма не захищена гірськими хребтами, тому вітри гуляють тут абсолютно вільно. Саме вони стають причиною хвилювань. Одним з унікальних явищ, які спостерігаються на озері, є Сейші. Це коливання рівня води спричинені утворенням стоячих хвиль. Чи знаєте ви, що великі американські озера сполучені між собою відносно короткими, але багатоводними річками? Озера Верхнє і Гурон – річкою Сент-Мерес, довжина 112 км. Озера Гурон та Ері – річкою Сент-Клерк. Довжина 43 км. Озера Ерій Онтаріо. Річкою Ніагара. Довжина 54 км. Озера Гурон і Мічиган сполучає протока Макіно. Завширшки близько 3 кілометрів. Море Байкал. Найглибші озера виникають унаслідок рухів літосферних плит, коли вода заповнює розломи земної кори. Найунікальніше з них – Байкал, яке є рекордсменом за глибиною, що перевищує 1600 метрів. Про його походження свідчать витягнуті і трохи загнуті у вигляді півмісяця контури. Довжина гігантського озера – 636 км. Це більше відстані між Києвом і Запоріжжям. Байкал розташований на півдні Сибіру в оточенні гірських хребтів. Подекуди вони спускаються до самої води крутими скелями, а де-наде відходять від берега на багато кілометрів. Схили хребтів укриті темнохвойною тайгою, а вершини – кам'яними розсипами. Із ранньої осені і до пізньої весни вершини гір увінчені білими сніговими шапками. Багатий і різноманітний тваринний світ Байкалу. У жодному озері світу не знайти й половини тієї кількості видів, які живуть тут. Майже третина – це організми, що збереглися з давніх геологічних епох. Їх називають реліктами. Завдяки великим розмірам і максимальним глибинам, Байкал – величезний природний резервуар прісної води. Це головне багатство озера. У ній дуже мало розчинених речовин. Місцева вода прозора і кришталево чиста, як-то кажуть, дзвінка. На берегах Байкалу жили різні народи, але всі вони давали дивній водоймі величні імена. Так монголи називали його Далайнор, або Велике озеро, а Евенки – Лама, що означає море. Перші російські землепрохідці використовували евенкійську назву. Проте з часом росіяни перейшли на назву узвичайну в Бурятів – Байгал. При цьому вони пристосували слово до своєї вимови, замінивши характерне для Бурятів «Г» на «К». Проте й сьогодні місцеві мешканці, говорячи про Байкал, зазвичай називають його морем. Чи знаєте ви, що відмітною рисою Байкалу є його поважний вік? Більшість озер землі існують лише декілька тисячоліть а Байкалу – близько 35 мільйонів років. За такий тривалий час у ньому з'явився і розвинувся багатющий і надзвичайно рідкісний тваринний світ. Вода, що спадає Водоспади утворюються внаслідок падіння води з виступу, що перетинає річкове русло. Це дуже красиве, захопливе видовище. Найвищий водоспад – Ангель. 1054 метри, розташований у Південній Америці на Гвіанському плоскогір'ї, що у Венесуелі. Його утворює невелика річка Чорун. Європейці відкрили його тільки на початку ХХ століття. Тоді у Венесуелі почалася алмазна лихоманка. У 1935 році англійський льотчик Джеймс Енджел або Анхель, вирушив літаком на розвідку масиву Ауян-Тепуї. Іншого шляху до нього не було. Прямовисні стіни масиву височують над основою майже на півтора кілометра. Пролітаючи вздовж східного схилу, льотчик побачив потік води, що спадав. Його висота була настільки велика, що, не досягаючи дна обриву, він перетворювався на водяний пил. Я підставив вважати, що в далекому минулому висота водоспаду була ще більшою, адже він спадає – не й самого краю виступу. Вочевидь, за довгі роки річка пропилила верхню частину обриву і тепер спадає на 80-100 метрів нижче від його краю. Друге місце за висотою посідає водоспад Тугела, розташований на одноіменній річці в Південній Африці. Вода тут спадає з висоти 948 метрів, утворюючи 5 красивих каскадів. Серед найбільших – Йосеміцький водоспад – це прикраса гір С'єра-Невада в Каліфорнії, США. Його утворюють швидкі води річки Йосеміті-Крик. Загальна висота падіння трьох частин водного потоку – 727 метрів. Найбільший водоспад, верхній, називається Апер-Йосеміті – 430 метрів. Наймогутніший водоспад у світі – Ігоасу розташований у Південній Америці, на кордоні Бразилії та Аргентини. Хоча його висота лише 80 метрів, але 275 струменів і потоків Ігуасу скидають до 1600 кубічних метрів води за секунду. Загальна ширина водних потоків Ігуасу становить приблизно 2700 метрів. Із них тільки близько 600 метрів належить Бразилії. Найбільша висота падіння досягає – 82 метрів, але вона змінюється залежно від пори року. Чи знаєте ви, що Гвіанське плоскогір'я важкопрохідне, тому спочатку до найвищого водоспаду світу могли дістатися тільки найбільш цілеспрямовані дослідники. Нині до нього доправляють на легкому вертольоті.